перетвориться зі столиці на величезну купу сміття. А Мілдред? Рятуйся, тікай! На якусь частку секунди, поки ще бомби висіли в повітрі, на відстані ярда, фута, дюйма від даху готелю, в одній з кімнат він побачив Мілдред. Вона, нахилившись уперед, вдивлялась у миготливі кольорові стіни, з яких до неї говорили, говорили, говорили родичі. Вони торохтіли, потякали, називали її на імення, всміхалися до неї і нічого не казали про бомбу, що повисла над готелем. Ось уже півдюйма, чверть дюйма. Мілдред жадібно вдивлялася у стіни, наче шукала там відгадку своїх тривожних безсонних ночей. Вона стривожено неспокійно тяглася до стін, мов прагнула пірнути у цю барвисту круговерть, зануритися в неї потонути у її щасливій яскравості. Впала перша бомба. Мілдред. Може, та чи знатиме, хто про це? Може, величезні радіо- і телевізійні станції з їхніми променистими кольорами, грою світла, порожньою балаканиною найперші підуть у небуття? Монтек, падаючи до лілиць, побачив, відчув, чи йому здалося, що бачить і відчуває. Як у кімнаті Мілдред погасли стіни – як вони з чарівного кристала перетворилися на звичайне дзеркало. Він почув, як Мілдред закричала, бо тієї мільйонної частки секунди, що їй залишилося жити, побачила на стінах відбиток свого обличчя. Воно жахало своєю порожнечею, самотнє в порожній кімнаті, пожирало очима само себе. Вона зрозуміла нарешті, що це її власне обличчя, і швидко глянула на стелю. І тієї ж миті весь готель завалився. Пав на неї і разом з тоннами цегли, металу, і дерева потяг її вниз. На голови інших людей. А потім разом з ними, нижче, нижче, до самого підвалу. Де могутній вибух безглуздо розправився з усіма. Раз і назавжди. Я пригадав. Монтек вчепився в землю. Пригадав. Чикаго. Це було в Чикаго, давно-давно, Міллі і я. Ось де ми зустрілися, тепер пам'ятаю. В Чикаго, давним-давно. Оглушливий вибух струсонув повітря. Вибухова хвиля прокотилася над річкою. Перекинула людей, наче камінці доміно. Збурила річку водяними смерчами. Здійняла стовп куряви і, застогнавши у кронах дерев, помчала далі на південь. Монтек ще сильніше притиснувся до землі, ніби хотів урости в неї, і міцно заплющив очі. Тільки на мить розплющивши їх, побачив, що місто злетіло в повітря. Бомби і місто помінялися місцями. Ще одна неймовірна мить. І нове невпізнане місто з надзвичайно високими будівлями, яких ніколи не було, про які ніколи не мріяв і яких ніколи не зводив жоден будівничий, з будинками, що їх створили бризки розпорошеного бетону та виблизки роздробленого металу в плутанині уламків де двері стали вікнами, а покрівлі – під мурівками, сяючи мільйонами кольорів, наче лавина, що здійнялася вгору, замість спадати вниз. Це місто, мов химерна фреска, застигло в повітрі, перекинулось і впало на землю. Оглушливий гуркіт сповістив про його загибель. Монтек лежав, цементна пилюка запорошила йому очі, набилася в рот крізь стулені губи. Монтек задихався і плакав. І раптом пригадав. Пригадав ще щось. Що це? Так-так, розділ із еклезіаста і Откровень, частина однієї книжки, частина другої. Мерщі, мерщій, щоб не забути, поки мине цей струс, поки вщухне вітер. Еклезіаст, ось він. Притиснувшись до землі, що здригалась від вибухів, він подумки повторював слова. Повторював знову і знову, і вони були прекрасні і довершені. Тепер реклама зубної пасти ДНМ не заважала йому, ніби провідник стояв перед його уявним зором, дивився на нього. От і все, промовив хтось. Люди лежали, судомно ковтаючи повітря, мов риби на березі. Вони чіплялися за землю, так дитина підсвідомо чіпляється за знайомі речі. Дарма, що вони мертві й холодні. Байдуже, що трапилося, чи трапиться. Вчепившись пальцями в землю, Широко порозявлявши роти, люди кричали, щоб у них не полопалися барабанні перетинки, щоб не збожеволіти. Кричав і Монтек, чинячи опір вітру, що різав обличчя, шматував губи, змушував текти кров з носа. Монтек дивився, як поволі влягається густа хмара пилу, як разом з нею на світ опускається велике безгоміння. Йому здавалося, він бачить кожну порошинку, кожну травинку, чує кожен крик, шерех, шепіт, що народжувались у цьому світі. Разом із хмарою на землю осідала тиша, даючи живим спокій і час, щоб роздивитися, зрозуміти і відчути реальність нового дня. Монтек глянув на річку. Мабуть, ми підемо берегом. Він позирнув на занедбану залізничну колію. А може, підемо цим шляхом? чи великими дорогами, і матимемо час усе обміркувати. А згодом, коли все вляжеться, зосередиться в нас, воно знову вихлюпнеться назовні в наших словах і наших вчинках. Багато що буде неправильно, але багато що буде так, як треба. Тепер ми починаємо свій шлях. Ми споглядатимемо світ, бачитимемо, як він живе, говорить, який він насправді. Тепер я хочу бачити все». І хоч те, що я побачу, не буде ще моїм, колись воно зілється зі мною в єдине ціле і стане мною. Тож подивись на світ, що лежить перед тобою, Господи. Подивись на те, що навкруг тебе тут, ген там. Лише тоді ти зможеш по-справжньому доторкнутися до цього світу, коли він усотається в тебе, у твою кров, і разом з нею мільйон разів на день обернеться у твоїх жилах. Я так міцно вхоплю його, що він уже більше не випручається. Колись я міцно його вхоплю. Тепер я лише доторкнуся до нього одним пальцем, але це тільки початок. Вітер ущух. Люди ще лежали в напівзабутті, неспроможні підвестися і почати новий день з його турботами. Розпалювати вогнище, куховарити, рухатися, йти. Вони лежали, блимаючи за очима. Чулося дихання, спершу уривчасте, потім спокійніше. Монтек сів, але пробував устати. Його супутники теж заворушилися. На чорному прузі небокраю забував Ніли перші слабкі відблиски сонця. Повітря було холодне і пахле вологою. Мовчки підвівся Гренджер, лаючись обмацав руки і ноги, по його щоках котилися сльози. Важко човгаючи він спустився до річки і подивився вгору проти течії. «Усе зрівняли з землею», – сказав він після тривалої мовчанки. «Місто нема, лише жменя попелу, місто щезло». Він знову помовчав. Цікаво, чи багато хто розумів, що так буде? Чи багатьох це заскочило зненацька? Хтось дістав із кишені шматок паперу, черпнув сірником, підпалив його, на вогник поклали суху траву і листя, потім підкинули гілочок». Вологе віття сичало і тріскотіло, але зрештою зайнялось. І вогнище розгорілося в ранішньому повітрі. Зійшло сонце. Люди мовчки присунулися до багаття, незграбно схиляючись над вогнем. Перші промені сонця торкнулися їхніх потилиць. Гренджер розгорнув промаслений папір і виняв шматок бекону. «Поснідаємо, а тоді повернемо назад і подамося проти течії. Ми там будемо потрібні». Хтось подав невеличку сковорідку, на неї поклали бекон і поставили на вогонь. За хвилину бекон уже ж кварчав і підстрибував, сповнюючи ранкове повітря смачним запахом. Люди мовчки спостерігали за цим дійством. «Фенікс», – раптом сказав Гренджер, – «що?» Колись у давнину жив на світі дурний птах на ім'я Фенікс. Кожні кілька сотень років спалював себе на вогнищі. Мабуть, той птах був кровним родичем людини, але, згорівши, він щоразу відроджувався, поставав з попелу. І ми, люди, схожі на цього птаха, але маємо одну перевагу. Ми знаємо, яку дурницю робимо. Ми знаємо всі дурниці, які наробили за тисячі років. А що ми це знаємо і завжди можемо озирнутися на них, то можна сподіватися, коли-небудь ми перестанемо розпалювати ці погребальні багаття і стрибати у вогонь». Кожне покоління залишає нам людей, які пам'ятають про помилки людства. Він зняв сковорідку з вогню. Почекавши, поки бекон трохи вихолоне, всі заходилися їсти. Тепер підемо проти течії, вів далі Гренджер. І пам'ятайте, одну важливу річ. Самі ми нічого не варті, ми ніщо. Але те, що ми зберігаємо в собі, колись може допомогти людям». Проте навіть тоді, коли ми вільно мали в руках книжки, то не користувалося з усього, що вони нам давали. Ми й далі поплюжили пам'ять померлих. Ми плювали на могили тих, хто жив до нас. Невдовзі, за тиждень, за місяць, за рік, ми зустрінемо багатьох самотніх людей. І коли вони нас запитають, що ми робимо, ми скажемо – згадуємо. І тому зрештою переможемо. Колись ми згадаємо так багато, що зробимо найбільший в історії екскаватор, викопаємо найглибшу з усіх могилу і навіки поховаємо в ній війну. А тепер готуємося в дорогу. Насамперед ми повинні побудувати фабрику дзеркал і цілий рік випускати дзеркала, дзеркала і нічого більше, щоб люди могли добре роздивитися себе в них. Вони поснідали і загасили багаття. День розгорявся дедалі яскравіше, наче хтось підкручував гніт у величезній лампі. У кронах дерев влаштовувалися птахи, які покинули були свої гнізда, а тепер повернулись назад. Монтек рушив на північ. Озирнувшись, він побачив, що всі йдуть слідом за ним. Здивований він ступив у бік, щоб пропустити Гренджера, але той лише подивився на нього і кивнув. Монтек пішов уперед. Він глипнув на річку, на небо, на іржаву колію, що бігла назад, туди, де були ферми і сараї, повні сіна, куди вночі приходили втікачі з міста. Колись потім, через місяць чи через півроку, але не пізніше, ніж через рік, він знову вже сам пройде по цих місцях і йтиме доти, доки нас тих, хто пройшов цим шляхом раніше за нього. А тепер перед ним лежала довга дорога. Вони йтимуть цілий ранок, до полудня. І коли вони йшли мовчки, то тільки з однієї причини. Кожному було про що подумати, кожному було що згадати. Пізніше, коли сонце підіб'ється високо і зігріє їх, вони почнуть розмовляти чи просто розказувати про те, що вони запам'ятали, щоб пересвідчитися. Все це збереглося в їхніх головах. Монтек відчув, що і в ньому повільно прокидаються і оживають слова. І коли настане його черга, що він скаже? Що він цього дня може сказати таке, щоб хоч трохи полегшити їм шлях? На все свій час. Так. Час руйнувати і час будувати. Так. Час мовчати і час говорити. А вже ж це так. Але що це? Що? Є щось таке, щось є. І по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить дванадцять разів. Щомісяця приносячи плід свій, а листя дерева стілює народи. Так думав Монтек, ось що я скажу їм о півдні. О півдні, коли ми прийдемо до міста.